Нуття. Пристав у горах до лісорубної артілі. Рук по війні не вистачало, то й не дуже приглядалися, кого беруть. А я сокирою давно порувався. Рубав тут ліс, дерево тесав. Під лісом і жив у старій жидівській возарні. День при дні в роботі, а випадала хвилька продиху, помагав хворим.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 По якомусь часі покликала вона мене дах на хлібі перебрати. Як не помогти? За тиждень я в ту роботу чинив, там же на сіні її ночував. Між ділом чи ввечері вона все просила письмо їй казати. І слухала, так слухала, що і вухами, і очима вбирала в себе. Чиста душа, голодна добра. Давно я дах постелив, а вона все нову і нову мені роботу загадувала. Я би робив, якби не очі її. Якісь вони такі стали, скажу, що недобрі, неправду скажу, бо добрі. Але так позирають не на найманця. На чоловіка так дивляться молоді жінки. Підмічав на світанні, як вона фірганок відхиляла»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 Я очі відводжу, вона їх перехапує і своє міркує. І тоненький рубчик над її лискучою бровою рожевіє. Коли була малою, упала на серп. А час іде. По Іллі, кличуть мене за північ у село. Брат її. Так, мовляв, і так. Отруїлася нутська грибами. Сірою росою її пробило. Лежить пластом, кінчається. Зібрався і на воза приїхав. У світлиці горіла свічка, і книжка на столі лежала, котру дав їй колись я, і яблука рядком. Сама вона лежала під білою веретою, нерухома й бліда, та ще й з надвору обливав її блідим світлом. Я взяв волосину і підніс до плумінця. То не було отруєння. Я пустив їй кров. Розтер ноги й руки, а затим підніс до ніздріба горову сіль. Вона зітхнула, спрагно хапнула воздуха. Пальці її тремтіли, а губи неначе ворушилися в безмовній бесіді. Її коси солодковійно пахли тройзіллями диким маком. Постіль була притрушена козельцями її свіжим чебрецем. І я здогадався, що це за недуха. Від цього я не знав ліку. Лікарю зціли себе сам. Брати її я заспокоїв, і той пішов собі. А я присів коло столу, її узяв псалтир. Почав читати. Я читав не для неї, читав для себе. Свічка догоріла, та очі призвичаюлись, і я при вікні читав далі. Так читав... Ніби читаю над собою, помираючим. Уже якого ти скоро мали співати? А я все читав. А коли звів на неї очі, то побачив, як течуть її лице і шиєю сині сльози і всотуються в білу верету. І мені кортіло витерти ці сльози, висушити їх губами. Та я кріпився і водночас радів серцем, вона ожила,